17. óra. A szomorú Emberről. A temetési vállalatoknak vannak olyan nagyszakállú, tekintélyes öreg bácsiai, akik ott vannak minden nagyobb temetésen. gyertyát visznek, szomorú arcot vágnak, és a megfelelő pillanatokban hangos zokogással elősírnak. Ezek olyan hangulat csináló bácsik, akik annál keservesebben zokognak, minél nagyobb óravalót kapnak. Hogyan csinálják ők? Az úgy látszik üzleti titok. Elég az hozzá, hogy már az arcuk is ünnepélyes, és a ráncok akik vannak elhelyezve, hogy valami szomorú melankólia, valami megható gyászul örökké az ábrázatukon. A könyzacskójuk pedig mindig tele van, mint a Rothschild zsebe. Akármelyik pillanatban meg tudják cselekedni, hogy öreg köncseppek szaladnak végig hosszú szakállukon. Nos hát... A redakcióknak is van ilyenféle emberük. A szomorú ember ez, aki mindig sír, mindig kesereg, mindig panasszal van teli. Sajnos a szomorú bácsinak van a legtöbb dolga a szerkesztőségben. Sokszor annyi, hogy nem is győzi. Ilyenkor kisegítő sírókat adnak melléje, ifjú kezdőket, akik a szomorú ember nem egészen hálátlan pályáját választják élethivatásul. A szomorú ember reszortjába sok minden dolog tartozik. Először is a gyászrovat. A halál mindig szomorú. És a nekrológokhoz mindig valami. Mélabús hang kell, lágy akkordokkal, amit a szomorú ember mindig bőségesen tart raktáron. Akárhányszor 8-10 gyászjelentés fekszik délután a szomorú ember asztalán, és olyankor. Ő maga is nagyokat sóhajt, mielőtt munkába kezd. pusztulunk. Veszünk, mint oldott kéve. Széthul nemzetünk. Sóhajtja. Pali, hozzon egy sört. És hamar hozzá fog a halottak elsiratásához. Nagyság szerint. Halottaknak inkább megvan a nagyságuk, mint az élőknek. Mindegyiknek ad egy-két elismerő, jó szót, néhány melegjelzőt, amit az elevenektől bizony szívesen megtagadunk. De azután jön csak a munka java. Balesetek. Katasztrófák. Szerencsétlenségek. Az élet mindennapi tragédiái, amik mind, de mind megkövetelnek egy-két könnyet az érző emberektől. Ezeket a szomorú, Gyászos történeteket nem lehet csak úgy szárazon belenyomni a labba. Ezekhez méla hang kell, amelyik egyszer szomorú, mint a tilinkó, máskor méltóságosan ünnepélyes, mint az orgona. A szomorú embernek megvan hozzá a skálája, és én is, aki messziről nézem, szinte leolvasom az arcáról a gyászos eseményeket, amiket papírján elkesereg. Minél szomorúbb a hír, minél megrendítőbb az eset, amelyet megható formában elmond, annál ünnepélyesebb lesz az arca, annál komolyabb a nézése, annál nedvesebb a szeme. És annál sűrűbben hangzik tompán a sarokból rekett, sírós hangja. Pali! Gyorsan még egy korsós sört! Az ötödik korsó sörnél már biztos, hogy valami végzetes katasztrófa sújtott le valahol. Néha a politika is a szomorú ember alá kerül, nagyon gyakran a termés jelentés, majdnem mindig a közoktatásügyi rovat, és kizárólagos birodalma a szomorú embernek a munkás világ és a kis tisztviselők helyzete. Nem tud ezekről a dolgokról senki igazán írni csak a szomorú ember. És ne higgye senki, hogy a szomorú ember mindjárt olyannak jött a világra, dehogy. Az újságírók csak később lesznek szomorú mint ahogy a legtöbb őszhajú ember is valamikor fekete volt, vagy gesztenye színű. Verseket írt valamikor a szomorú ember, és vidám történeteket, és kacogtató mulatságos eseteket. De aztán jött egy szomorú eset, és ő azt is megírta. Érzéssel. melegen, Meghatóan. És azután odaadtak neki még egy, és még egy, és újra tíz szomorú történetet, és ő írta, írta valamennyit szívvel és megértéssel. és mivel nagyon sok a szomorú dolog nálunk, mindig tele volt a munkával és utóbb már maga is szomorú ember lett, és nem is tudott egyebet írni csak szomorú dolgokat. Mert nem dréfa az. Komoly valóság nagyon. A magyar újságíró mind vidáman kezdi a pályáját, de ahogy szépen lassan belemelegedik, ahogy kinyílik a szeme, ahogy megtanul látni, ahogy szaporodnak a tapasztalatai, előbb-utóbb bizonyos, hogy nagyon szomorú ember lesz belőle.